گران و مخترم آردون کو دمولانا د قطلی صحیب دار دوره تفسیر القرآن په مدرسه دار القرآن کې خان کی پسندو دارچین د شیره دار دا دی دمیلائی دو پتی ایسا تای اشاہ دی سنت کیسد ایند سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان ایس دی مین چوک جنگیر اور صوابی توپرائیدر انوارشیب توحیدی نمبر 0301 را کې یو منکر کار به او د ودو عله ما به هغې ته و چې منشي نغی به منه نه شو نه بیا بهېدي شرب جدا نهکو لهخوااص ک بهې جدا نهکرو او سره به ناستته پاس یو ت کوله نه چې د الله ذا برانغې نو سره باهغې ته باش ځکه غ ستاسو د سره د ما دوشنی ده پاننجناو نو بچکه منګغا وله او تا بهدار دغ جمعای انټول اللهجو عجوزن مگر بړی. خله غابرین د پادکې دننه کونه پاد صاحب کې د انبیائه و السلام بیبیانه د امت ته روحاني مين دي اغه ته بیبی ویل شي دلته تعجوز نه وي بډای وي وتوي داولې د پیغمبر د دغه نه وته کنه صحبت نه وته کنه منافق او کافر نه قران منع کې خدای عجوزا عجوز بیبی وا عجوز دي جوړ شول اغه وکاله چې ديني زمرې نه وته دې خالک و نووتی بی دینی تروتی نستان اگه پاکوال و اگه صادر د دینداره اختم شد بیا پا بی, بی دینی یادیگی پلانه بدماشو پلانه رو انکار ثم مدم من الاخرین دکه دار یو خپل اثری ثم مدم من الاخرین بیا حلاک رو منگا اغنور و امترانا اورا ورول منگا علیم پا دی برنیمت ورا باراند کارنو فسادر ناکارو مطر المنزرین باراند یارول شوو على ما بيوار اندकानेर اور ان فیذا لك بشکف دیکے الایا دي خان شانیدی وما كان اكثر ان رجات پدی کی مومنین یقین کو ان کی وان ربکا بشکر استعله والعزیز الرحیم دعا اللہ ضرور دے محربان و سو ما دلیل نقل اخرین دهدر شعیب علیہ السلام نہ فراد شرک او پسوار توحید او او تصری <تصفيق> پیغمبر تا کذبادر جنکلو اصحاب ایک اخوان د جنگے المرسلين په غمبرانلرا قوم د شعیب عليه السلام اسقال له فكمه کچو ودي تاسو شعیب شوائب عليه السلام قال اتتقون تاسو ولنه یګد الله نه او دا اې کا ورته ځکه وې اېمن کثیر هغه وې چې دا ونه کې دی یو ځنګل هغه سره بعد قوم د شعیب عليه السلام فعره ونه کې یو ونه و چې دا انه او دا متبرک به دی ګنللا عبادت اقادتلہ اور عققل چسو عبادت اقباکو لیسا کوتا اصحاب الایکوی لیکن زمم دے لاکوبہ نن بازین مشہوری لانی زیکی ونرا او ترا جوتا مبارک او ندان بیارہ شکی گور لانی زیارت کے ن الا غون جا پٹونا تنو خری کانہ جامیت او باسی نک ادم ن جامیت او نا پټونه هغه برعشکه جو تیری او چا څوک به په خلی څوک به وبته وباسي ادا برکت دراو دا دی لا دا دی لا نا ټوله انده که سړي یوونه هغه ته اې کوي برکت نه کا به غړول دا اندي خلکو پارس کار دي ني په پټم کار دي الله نه غاړي او پټ باندې غاړي او يا اولاد ديوار د اولاد په دي راځي اس قال لهم فكم رجوي تي تا شوي بن شوي بن سلام الا ته تقول ونه يجد علنا ان بيشکا زولکم استاد پارا رسول امین پیغمبر م امنتګر فتقلھا وشرید الا نا واتیور ازما تا بيدارو ک او ما اسلکم ان غلم استاسنا علی پدی مسلبان دی من اجل قسم مذری ان اجریانه د مذری زما الا علی رب العالمین مگر پرب د مخلوقات مساله بیان کا اوس غی تخبل جرایم اپ کو تکای افن ال فنوار که پیمانا ولا ککونو او مکی که من المخصرین ده کم ورکون کنا طول پیمانا که کمی زیادی مکو وزنو طول که ای بیل قسطاس المستقیم فاغدان ده مضبوطا بانده ولا تبخانو سننا سا او کم ورکو تاشا همسیزون داغی ولا تاسو مگر زی فیل ارضی پزما کی مفسدین فساد کون کی والتقل لزیم جی پیدا کلیت تاسو وَاغْزَتْنَا يَرِگَي فَسَاد مکه وای کنن چې خامخه فساد پیدا کاوه او تَقُل لَذِي يَرِگَي دَاغِ اَللَٰن خَلَقْتَ پيدا کړی تاسو او وَلَجِ بِاللَّهِ اَوَلِين اغه پیړې مکه نه قالو وې دې انما انت بشگت منر د جادو کول شو نه او ما انت نه تو الا بشر نه مګربنی ادم او مان نه کومونږ پ باندې و نهظ نوکه ب شو ګمان کومونږ پتاب باندې لمې نل کاذبي مخده در اوجنونه دمونږ دې د روجل ودهکاري په نه په سره غ منږ باندې کې سپنی ی ټوکلا مننس سر د با نه کوته مننس در ک چېریتو د ریښتن تریختې نه زمونږ بانسمان د ټک غورځ قاله شوی السلام ربی رببی ر علموا بويه كي بما باسوتا ملونچ كويتاسو فكذبو دي دروجن كو اغلرا اغا مسل كو دي بدروجن كو يا فكذبو پس دي دروجن كا اغلرا فا اخذهم العذاب فا اخذهم پس نول دي عذابو عذاب يوم دار ذلا وريز عذاب دارز دي وريزي وري شکل كي عذاب پراو داغين بي طوفان شوروش انه بي شكدا كان عذاب يوم عظيم او د دا عذاب داره جلې داسې عذا راغې چ ډیر عذا عذا عظ تهوي ان نهفی ذلكکه ب چې په دی کې خاامخانشانې دي او معکان اک سره نه زیات په دی کې سر هم زیات کې مهممنې قین کوونکې بیا دا دبارقت وه ان مرب به کار به شکاره سته له لاې زور رحیم دغ الله زوره ورېمهرببان عمت دخورآکرین بیانې چې د دی عذاابونه بچو په سبان د آیا دې لپاره اسباب د بچاو شته الله او قران راشي قران تراش و انه ا بيشکه دا قران لا تنزيلو خامخاله لګل کتاب رب العالمین ترفع د پانو کې د مخلقات نري نزلها رازي به ال روح الامین په دې قران سره استاد ایمانتګر و داسې چاره ولدي امانتدار امانت علی قلبک فلوستابنده لتكون هذه الباشيه تمندل من سر دي هر ورکون کنه او قران زكون کې امانتګر عقد مبارک دارنګ دي دا تابعدار دي وین کې دي تکتل کې دي سامعين ټول مبارک دي و جنا حضرت مرز اللي انه فوج کې اقص مشرغ است او هه مقرو پډي وټي چغلې قرآن ورته آله قرآن ورته اغه بیاغاست او زه نه ته میشته ده دا چې ته شته چیرته علی قرآن درځي علاوه نو کاری کې نه انا نور ګوري نه پدې او ځبان الله داسې کتاب ماراله ګله ده اغه چاره وړلې ده امانت ده لته كون ديره پاره شي ته من المنذري ديره ور کوونکو نه بلسان عربيم بلسان پنجاب عربی موبین عربی ښکارا کوي وإنه بشك دا قرآن لفي زبر الأولين خام خاما مخانو كتابونا كي إن ردي مزامين فخانو كتابونا كراغلو دا دي قرآن مزامينو مخانو كتابونا كراغلو أولم يقول لهم آياتا دويتا آياتا نشانا أين يعلمه دا چه يقنو كده ولمه بن إسرائيل غلمات بن إسرائيلو أولم يقول لهم اینه لدیره پار نشان اج یقینو کې فقې باندې علماء او بن اسرائيل علماء د بن اسرائيل دغه شانه کافی 빈ند قران دا بوره لیکره ولو نزلنا کچرا لګل موږ دا قران الا بعض الاجمين او بعض الاجميان باندې دغه شوبان د قران متعلق فقره بيان کول به وديتا عليهم ما كانوا به بيان ودي په دې قران مؤمنين یقین کوونکي بیم نہ مانو کذالک ادرن گے مسالک نہ ہو داخلہ مونږ انکار فی قلوب المجرمین فزنود المجرمانو کې لایمنون چیق انکی به فقران حتا دردې پوري یراول عذاب الالم چوی نی عذاب درنات و یاتیہم و شراب حیدی تا بغتن سابا او هم لاشعرون ادیبن پویگی فیقولو پسوی بدی هل نہ هم ایا منگا د مولت را کړي شي وينيو منگا مولت را کړي شي اپ به عذاب نه ايا پا عذاب زمباندي يستا جلون دي تلوار کي افر ايتا ايتا خبري ان متانهم کچره فيدا ورک مونږ دي تاسيني ايندير کلنا سمجاهم بياراش دي یاولن مال دولت پیدا نشور کوله خپل ایمان عمل صالح بوله ورکه اما اهلکنا انه هلا کلمنگامین قراتم من اس یو خار الا لها مگر دا غره پارا منذرون ير ور کون کی ذکر ادانس یاد دے او ما کن انه منغا سالمین ظلم کون کی و شغید و شبہ چې دا قران ته شیطانن لوړي دا غی جواب و تنزلت اعنر عذی به چیاتین په دې سره شیطانن او شیطان چه تراد دیشت. ما یم بغی لهم او نره مناسب دی لرا و ما استطویون او نی طاقت لری نی طاقت لرون که او نه مناسب دی چې دی سر شیطان ناش. ولی این نه هم بیشکه دی او نه سمعی دوری دلد قرآن علم ازولون منکولشی و دی منکولشی دی دا طاقتا دا چه کم دینو نشتره دارنگی بانگ چه بیلی شید حدیث کرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بانگ چاویلی شی نشیطان چا کمیون تخت مندوی ولہو زراتم وله پارا تیزو نی برغت غتی زنائی چی توبہ خیطا بیلوی نو ها تیزو ناچی پا مخبان در وانی ولہو زراتم دا بانگ تا نشتنگی داولی بانگ که سلور پیر اللہ اکبرد او دا اشراک ارباو رد دی پکی سلور قسمه شرک پکې لټکی چې الله سره شرک په علم زوګ نشتا الله سره زوګ شرک په دوه نشتا الله سره په عبادت کې زوګ نشتا دي او الله سره نائب هغه سره خوښته په تصرف د اصلور قسمه شرک لټکی سلور قسمه اسباد توحید پکې کې نا شیطان اې به تختی به نن ټینګي اته نجلا قران بیانګنه بیا بټینګ شي لارې نټینګيږي نو لاري بلیشته الله ان هم بهشکدي ان سمه دا ردله قران نه نمازولول خامخام من کول شي زه که حدیث کرا دي نبی اسلام الله علیه وسلم فرمای ال معذنون اطفل الاناق يوم القيامه دبا غو وین کبا پر د قیامت باندې غړې نن نه دنګ باندې بلکې د پلک غلې باندې وګرځ خوشاله خوشاله وي ارچا بچ کوم نه ورسره وي ملاویږي خوشاله خوشاله وي دبان وین کډم نه درجه را لکه قران یې سړی وین دغه بسرلوې وی درجه فلا تدوا پس مرا بلا مع الله الله تعالیان اخر مجار بل فتكونا پشوا تو من المعذبين دعذبی دن کنا واذاب بدل الله در نظر او او یا رو عشي تقل اقربي د بروالي خپله ند نه چې کله دا يتراغې نبي ل سلاته السلام خپلخوادان تله غون پو راغون کوو اوغی مسله شروعور وور دا دا الله کتاب دا وور دا مسل تههیدوار چا کارو کوو چې یو س چا بلس چا منله چاان اللهوي خپل تابر خپل کورې اول مهم چه. بیا ما ها لګو چلاو او بار ورپسې دایزه نه چې کور دروانین بار پسې سمکه محل روان وانه ده نه بار پسې سم د دیو جن اشزر الدار چې اول سړی د خپل کور و زه کار یو بزرګ وای کنه تبلت د او خپل بيمار نه خپل نه خوري لاول شروع او ابدا بنفسک اول شروع د خپل ځن نه وکړه نه چې ته ځان صحیح کی نه د بل علاج په طبيعته وکړې نزان ته دانا حاکم وي نهظانې علاج نه کوې او د بلې لاچ کوئ او اننظر اشره تقللاخبي وختفی خقاته ساته جنا لمن وزې خپل لیمن آ چاتهاتباکه کتابیدار کستا منل ممنین د ومنانونه پهناوک پس کچې خلافې ستا ف خولهاییه اننی بشکځو بری انزارېمه مما د اچ نه تعملو مما د اغ سنا تعمل و توکل دانش پر عل العزیز الرحیم باغ الاجز اور ورده مہربان اللذی اعلی یرا کا کینی تا ہینہ تقوم سواخ کی چودری کے بیان تا بیان د سواخ چودری گنا اللہ پتہ پویگی چڑے کی دی اخلاص سے کریادہ یا ہینہ تقوم سواخ کی چودری کے مانز تا مانز چودری گنا اللہ پتہ پویگی چته بدامون سے طریقے وتقلبك او ګرزي د استعف سجدين پمن گزار باندې نبی له سلام با يا دادي وتقلبك او ګرزي د نظر است په سجدين پمن گزارو نبی له سلام په منصب اول او امامته باندې اج السلام به ګردو نه به پلان تا دا داس نه 13 حرکتو کو دا وله کله کله بو ته الله وکوله کښه بو ته دا نه چګنهي اوګلکه دګلکه میرا پینه لګولو ای شیشه لګولو اندا نو او بے معنا وتقلبا وتقلبا کرځ دستا فی الساجدین به مون گذارو څه مطلب به مون گذار باندې ګرځه په ملګرو باندې ګرځه خبرګيري اخلا چا د تکلیف دی چا د سوذر دی نه په ملګرو باندې مشرو کله کله ګرځي داډګرنه اغه سره پیداش وتقلبا فی الساجدین او لا سلام به کله کله د شپیم ګې دا جهاد مقع تهبل لور او شپ به وه نه په خمو د ساح به د به ګځېدل ان نه او ب ش داله او می دا الله اووردون کې په د پار شو هل او ناک بیا آیا خبر کم تاسو علامن پاچا با چابانېته تنزلو زلو چې شیعتوی تنس دلو شاطوي چې تاسو چې دپران شیط نه وړ دی یا پیغمبر سره شیطانان راضی نداسند را شیطانان چا سر راضی تنزلوا راضی علی کل افاکن په هر یو دروژن باندې اسیم ګناګر باندې افاکن په دوک باز اسیم گنانگار باندې او شیطانان د نا کار خلقو سریخه د خو خلقو سره شیطانان نه او کوي نداسي خطا کولب نشي خصوصا په دې دغه کې دا په دې کې هغه چې کمونه تړلې دیخه ناباز وي نن تاسو ته تړلې نه ژوند د ګرځېدي دا هغه خارشي یا کمزور غونتدې خو بیا نو خپل کار کوي نو کني هغه سرکچې چې کم نه تړل شي زنجیر نو کوي چې څنګه اختر شي جوړه پراب بیا بیا وتزان تیار کوي حال عنا بكم وتنزل على كل افاق نسيم يلقون السمع از دکي اورېدلې شوی خبره و اکثر اوم کازبون او زیاد پدی کې درو جندی و شعراؤو او شائران یتبعنهم العاون تابدارکی داغی سرکش خلکو سرکش خلکی تابداری کی علم ترا آیا تنگوری اننام چه بیشک دی فی کل لوا دن پاہر میں دانکی یهی مون مندی وی پاہر میں دانکی دی مندی وی هردانانکېی شار خو نندلی سبا پولی که د استیاسی خلکو جلسی غیرې لا منډ وي نلته به د هغې مطابق کا شار وئ دکه دیې چې ته جلسی غیرره با ش ن ته به با چې چا سره چاڅکله سو کې غه سری نوزه کوي ع ترا ته نګورې انم چې ب شدي فی کلل لوادن په هرر یو می دان کې یهمون منډې وهي دا هم به شدي یا ما ارسو لا يفعلون چني کوي لکه شعر قران سووي چې کوي خونه کنه اڅه وي مديني پسه ملکی غم نه وای مديني پسه ملکی غم اره كله ملکیږي ځکه نور پسه او کله وای ستاده ارما ستاده دیو ستاده حرام وای ها دیو ستاده حرام وای ا کله وای چې ما تا ته په ځان مستا سموله د سبکه دځان وي لګ جملی جوړ کړي نه دا به وي او کله به و وله اد وي آخر به کوچ کړي او دومره بسته چې په تا سېږي نه چې ګورو نه دوې چې ته به جو کړي د ټو مه دا کاری زه کالی وه نام هم به ش دی یا قولو نا وایدي مع سوفالو انچ نه کويدي کو خو پخلی باندې وي دا چل او راه له صحابه کرامو کې شعراو اې کې شاعرانو قام ابن مالک رضی الله عنه دارنګ حسن ابن ثابت رضی الله عنه د چاغي شیر بدې دا نه حضور لازم موږ یو حاضر ورولل لنده نا د تم رب دمنګ شیری کوله نبی اسلامینه دا ایت الله راو لګو الا الذين امنوا مگر آ که سانو چی مان راول دي وعمل الصالحات ملوكو نيك ملوكو او ايمان مضبوطي وذكر الله او يدي الله كثيرا دير, دير. اشار دا سوچ دا اللا نموني وانتسرو بدل اخلي من بعد ما من بعد ما ظلمو پس دا غينا چه ظلم شوئي پا دي بانده ظلم پشوئي نا غي بدل اخلي پاشارو کی بدل انتقام اخلي يو پيرا نبي اسلام روان والسلام روانه مخه ته عبد الله بن رواحه ضلعانوغه نهغه اشعروي اشاري مخه ته روانه د حج و د مشرکین چې کمنه نه غکې ا داری بځوي عمر زلان او توي د نبي عليه السلام روان نبي عليه الصلاه والسلامي حل يا عمر حل يا عمر پري جواب عمره چې د مشرکین حج و بیان کیو دغه به بیان کی فریضه فریضه خپل مخ ته پرېچلېږي د ماماکا ته روانه فریضه حل یا عمر عمره فریضه د مشرکی په بد بیان نبی عليه الصلاه والسلام په دې خوشاله او کله کله نبی عليه الصلاه والسلام په خپل لاس مبارک باندې حسن ابن ثابت رضی الله عنه په منبر سم کو په بهراشک نه سوویا کړه راشک نه کله سوویا نه بشوروش خو یو صحیح اشعاری چاوي کډو اللہ توحید ذکر شوی دارنگی در دا پیغمبر صفت پکیوی نو آغا پسید ترس سره دارنگی ترس گانو پا ترس باندیو باید بازی کانا ترس ولد گانی جو کودی او یا داری چه نور سپکی آقواتی خوانوی بیا تک در شعیدی خنا او کانا تا پکی جو آقواتی خو پکی یادن بیا خنا را بیا ناکار شعید اذا شعیران دا کاری پکوانا یو مخی نه برا تو را جمعه ته زموږ جمعه کې کلی یو کې جوړ لګيابو ايو بلديان چونو جو کنزل به واف دي په کول نبيارو رو رو شوړو شنو بیا دا یو کوي څه کوم نه پیل مي وخو مي هغه تکي نهست نشير خدا غكار نه پاخر کې به تعويز نه تکي نهست دکچي نه الله الا للذين امنوا وعمل الصالحات وذكر الله وانتسروا من بعد ما ظلموا وسيالما الذين او ظرده چپو بشيا کسان ظلمو جظالمان دي اي من قلبين چه کم یو زيتا قلبون واپس کیگی و کم یو زيتا واپس کیگی او با کسی دیگ رزلانا چه کلو فات کیدو نو حضرت عمر رزلانا خلیفا مقرر چه تبایت مانا پست او کل چاقه مقرر کو نو او باکر صدیق رزیلانو ورطوفر میل چه زمان زن او گمان پتا بانداده زمان یقین پتا داده چه تبا ده انصاب نکارخ انصاب پکی او کچر انصاب دیو نکو نا دا آیتی وطولوست وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَنْ يَمُنْ قَلَبِنِ يَنْ قَلِبُونَ دا آیتی وطولوست وارا وطي ومره وارا که انصاب د که خدا قوده نکن گوه دعیت واره صحابه کرام آخو بلکل دامل نمونی مجسمی سرط النمل دا سرط اپنی زول کې دو کم پنزوسته پس دا دا غمخ که سرط نا نادرشه بری سرط او داو دا سرط نفید علم غیب عن عیره تعالا نفي د مخلوقات نتهې د علم غيب او نفي تصرف د صورت او تصرف او نفي د غيب انا عيره تعالا اختيار من الله د عالم غيب یو الله د بندګي او عبادت د الله په کار ما کې او تعلق په يو سوريکو سره ما کې صورت کې اول کې فرمیلو تلک آیاتو لکتاب المبین ترغیب اللہ خفل کتاب تور کڑو دلتا سوی لنبی آیت کی تلک آیاتو لقرآن و کتاب مبین دلتا ماللہ ترغیق خفل کتاب تور کئی مخ کی سرعت کی دویم واخد موسیٰ علیہ السلام بیان شوا نا پا دی سرعت کی پبل انداز باندې ذکر کئی دی سرعت کی پبل انداز باندے وقید موسیٰ علی الصلاب ذکر کولا ذکر دار صورته در صورت پس یه او زیر راڑو دارانگی دریم ماک سورت که موسیٰ علی الصلاب؛ صاحرین در غی ذکر د定یو شو او موسیٰ علی الصلاب؛ صاحر چه کمدینه ہوگی نفید دی صورت کی وی چه موسیٰ علی صلاب آیا صاحرنوویلی بلکی در غو ماجزو تهم صحرویلو در ماجزو تهم صحرویلو لځکه د سورته دی صورت پسې یو ځای راوړو دا رنګه ماقي صورت آخر کې بیان شو ماقي صورت کې او الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر آکه څانو چې ایمان لرولو او وکامل صالحې نه په دې صورت کې د د مؤمنانو دغې څه په ذکر کوو دې صورت کې دا دی مؤمنان صفتون زکر کول حودان و بشرال المؤمنین الذین یقیمون السلاة و یوتون الزکاة و هم بالآخرتی هم یوقنون دا داغی صفات زکر کول زکر دا صورتی دی صورت پس یو زیرار یا مخ که صورت که تیر شو دو او دیار لسم آیت که اراد دی شرک فی الدعایو که فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونُوا مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ما کې رد شرک په دعاو کو په دې سورته اراده کې د شرک په دې سورته کې اراده کې د شرک په علم په دې سورته کې اراده د شرک په علم کو سليمان عليه السلام نو خبره دې مې ګونه دارنګ دې بلکې د حکومت نه نو خبر موسا علیہ السلام د خپل امسانو خبر نه نفید المغیب دا نبی علیہ السلام نه د صورت کې کاو زکه دا سورته د صورت په یو ځای راوړو صورت په دې صورت کې سلور واقعات ذکر کړي دوا پنفه تصرف او دوا پنفه د المغیب سلور واقعاتو عاجر کړي دوا پنفه د المغیب او پنه فر تصرف او نتیجه د اول واقعيات روستورودي او د راستنو اغه مخيره وړي او په صورت کې واقر صالح عليه السلام اغاز وکړي سليمان عليه السلام موسى عليه السلام،, السلام او لوط عليه السلام او دليلي عقلي د الله په توحيد او تصريفي غمبر تا او تخویف اخروی د د تریک سره سورج څنګه روان دی اول کې الله د خپل کتاب او هغه د ترغیب ور کوي چې ودا قران او راهشه دي راهشه په دې باندې نظام پورا کوي قران د الله کتاب زده زکه او دا بل توخه تاسو به کامیاب شئ نبی علم غیب نه واقعات د موسی علی السلام او سليمان علی السلام پانہ فے تصرف دو واقعہ او لوط علیہ السلام صالح علیہ السلام صالح السلام لوط علیہ السلام دوالتا نہ علم نو خبر موسی علیہ د خپل انسان نو خبر چې یو غرض جوړ شو توحید چا ثابت شو الله له بسم الله الرحمن الرحيم دعاسین تلك الغراروان آيات القرآن آياتنا القرآن وكتاب مبين وكتاب كارد هو دن استقامت ده وبشره زير ده للمؤمنين ده پارد المؤمنان ده سوق ده المؤمنان الذين ده كسان ده يقيمون السلاطة جدرس كيمون ويوتون الزكاة وركي زكاة وهم عودي بالآخرت درس وارث داخرت اخرت باندې هم یو قانون دی یو قینکهونه کړی ان الذين بشکاکسا لا یمنون یقین کی بالآخرته پر دا اخرت زیننا له غیشت کړل من دي تعامل عمل ننه دی و هم یماو ندی ولان درې دژلو دلت علی زیننا او قال کلا رازی زین له لهم شیطان داز علی مو متناکار اعمال غیشت کړو او قال کلو شیطانو ته غیشت کړی دی داولی اغه مطلب د دې چې دا هر یو کار پیدا کوونکې اثر اچون کې الله دی پیدا کوونکې الله دی کوونکې انسان دی په دې وجه الله ځان ته نسبت په خلقت کې کول دی او هغه ځکه چې انسان چې عمل دا کوي نه اثر الله چول دی او کوونکې چې کوم دی هغه خلقت الله تا كون كي داغي انسان ذك الشيطان تي نسبةو تخيص تقولو اغي تولي و لايك الذين داكسان دي لهم دير پارا سوالعذاب اينا كار عذاب دي وهم عودي فالآخرت فآخرت كي هم الأخصرون اي برزياد طاوانيان اسم تفزيل و دير طاوانيان باي اخصرون و انا كاعد بيشکتو لتلق القرآن تعال در قولي شقوران یا خودل شتاة القرآن من لدن دو طرف آخر اللانا حكيم انچهاون ده حكمت ده علی <تضحك> بو بارسوان ده اس قال موسا واقع دو السلام فنفده المغیم او دو موسا علی السلام, السلام واقعی وقت تیر شویم ده من تفسیری الطویل را اس قال موسا کوم وقع چې ممسال اسلام لعالي اني ب شمه نتونار او ده ساعتی زردي چ را وړم تاسوته به بخبر خبر دلارري او آتی کوم یا بر اوړم بشهاب خبرن بالا سرورکلهله کوم تصدون خا مخ سب فلمما پسركلا جاءات چراغا او ونفاتا نوديا واس عشقات ان بوريكا چبرکات ورکل شے دے منا چاتا فيناري چپدي ور کيري وا من حوالا او اگا چاپره دغيندي من فيناري يعني پرشتي وا من حوالا او چاپره دغيننا يعني موسى عليه السلام الله برکات ورکل گير چاپره دغيننا موسیٰ علیہ السلام ته الله برکت ورکړو وا سبحان الله او ما چې پاک زاد الله دې شریکانو نه او رب العالمین چې پالونکي دم خلقات دی او ان بوري کوي یعنی برکات او منی د څه مطلب الله ورکي برکات ورکي الله او چې برکت راځي نه قران سنت سر سنت سره راځي راځي چې د برکت شد یا موسی ای موسی علیہ السلام إنه شانداده أنا الله العزيز الحكيم زال لائما جزور ونمحاو انده حكمت والقى غردوات أمسا أسواق أمساق ولا فلما پسر کلا رعاها جويل دامسا تحت الزو نمند والي كاننا وياك دا جانن نري مارو والله مدبرن ومدبرن شاكو انك بدقاضي بشريت ولم يعقب ورستن قتل منوتو يا موسى اي موسى لا تخب ما یریگا اینی ل... لای خوافو بشکا نیریگی ما سرا لدهی المرسلون پیغمبران ما زمان ما سره پیغمبران نیریگی اون ایلا من ظلما مگر آسو قوچ ظلمو کی ثم مبدل حسنن بیاو کی نیکی بعد سو این پس ده گنانا بازوی ای دا ایلا استثنان متصل دا نسما ان ی لا یخافوا لدي المرسلون <سؤال> الا من ظلم ما ها هغه انبیات غی ظلم کی دا صحیح ده ننره صحیح لدي او جنې دا استثناء منقطع ده دا منقطع را مرسلون معنی کلام پټم شي الا من ظلم مگر هغه سو <سؤال> کو <سؤال> چې ظلم وکي ظلم او افرموی او هغه وی چې دا استثنا متصل ده او هغه وی چې بیا مخذوب به واسي بل هم بل غيرهم الخائف بلک نور خلق یریږي بل غيرهم الخائف نور خلق یریږي انبیان یریږي او ای کچر متصل شي نبیه بد کدغی چې مخذوب به یار واسي الا من ظلم مگر آسو کا جسن مکی اسم مبدلہ بیو کی حسنت نیکی بعد اسو ان پز گناں فانی بے شک ذو غفور الرحیم بہن کی مہربانما وجن تسهیل مدے اے دلان دی ہوئی ہاذا بعید لان عصمتهم من الذنوب ودا سیدہ دا سیدہ کہ عصمت د انبیاء اگه منزه د دې ګناونونه د لوی نه د ورونه مخکې مونږ ویډیو په دې وجه باندې نه کې کخه تای ته وشي نو کخه ای ځان چې هغه ته زلات وي د انبيانو ګنا له کله نه رشه ان ته شه ورچد نه دا قبول سو کې دی له اوسنام یو ک بعد د سوین په دگوناه پهیننی بشکو غ فور باونکېمهبان اواتغلی دک دداخلکه لاسپل في جیبک په تخبل کې تا خرو بی من غیر سوین بغیر سره منا فيسه آ دا پاغ هممو جزو کي ال فرراونه فرونته وقوممي خومداغته إنهم بشك دي كانوا دي قوم الفاسقين يوقمنا فرمان فلما بسر كلا جادهم چرال ديتا جادهم چرال ديتا آياتنا فنشان وزمان سرا مبصرة انخکارا قالوا بيغي هذا سحر مبين دا جادور انخکارا وجهدوا بها او انكاريكو بها ردع موجزونا فخلصرا وستيقنتها انفسهم او کلکو زننا ددي له جغا الله <سؤال> فله نه چې غړهکیمون وورړ د منګ الله <سؤال> یرین و ډیرو باندې می نو بعد ممنین د بندگانو ممنانونه چېې غه لی را کلی د مونږه پهړیرو د بندگانو ممنانونه او وسا پویرا کړښو دے مونتا منته قطويري خبر د مارغانو او اوتي را کړښو دے مونتا من کل شي هر کس انسې ده او هر کس انس موجودو ان هاذا بهشکدا له هو الفضل المبين همغه فضل خارده او حشر او را جمع کوله بشول سليمان لپاره سليمان عليه السلام جنوده داغو خر دغه من الجنين پریانونه والانس ته پریانونه او د مارغانونه فاهم یو زعون دیبا سف سف کولشو دیبا سفونه جوڑولشو سفونه با چه کم ننجوڑولشو یو زعون سفونه جوړول لکه حدیث که ملاجوی نبیل سلام فرمائی دبا در قرص بان ما قولی دا امین یزعو الملائکه چې د فرشتو سفونه دا شی جوڑولا اغیثم بول یو زعون سف سف بکولشو گورا یو دی جن بل ده انس او بل ده طویر مارغان مارغان او دا یریگ ده انسان لا انسان یریگ ده جنات او دکوی یرا لانیزی که او یارو لما داس یو بل پسیری مارغان یریگ ده او انسانان او نتختی او انسان یریگ ده جنات او نتختی لیکن دا اللہ نا یر د پینه یریږي د دا دانه یریږي او د الله کی نه کیه تیار اورکل و سړیا نه الله نه یره وکا نو صحیح به شي د دې هروله کې نه مخلوق نه یره کوي کې دا چلو خپلانی دې کې دا چلو الله وې ممن سليمان عليه السلام ته دا ورکلو حت اتره دې پوري دا هتان مخک کلام حذف دی سليمان عليه السلام با فتخلت في نو وزران وختل دات نور د پونه څه دل او بیا ته روان شو روانو روانو حتا تر دې پوري حتا تر دې کلام دې حتا تر دې یا حتا یو ورځې اذا اتو کل چرالو الا وعدنملي او یو کل دون مې گو باندې غلط اوی غه میګ یا ی نملو ای میګو او د خللوو داخلې چې ممس کې نه لا یه من ل کوم او تاسو سلیمان او سلیمان د السلام جندولهقر دغه وهم لای شورون او دیبان نه پوږي وې طببا پهته نهئ سرلیمان ل السلام را روان دی تخبره دی اوورهتهکن نه او میږې کته په اشار دیې دي او سه دا وغ کې خو مشره او مشرقام ا نامتون مشره قالت فیل د او نامتونې سم راغ دی نو اوجن دا میګوه نه دالاله ده او میږي ګ چا پیرګ سلیمان ا السلام ت چې کلي د مګ ویل راشهشا به او چ چل ت د سلیمان السلام را روان سه چل پووش باره دی او نه چ کقی و لابا الظلم که من بچه اخوار اونا نگدي نا نا و هم لا اشعرون نبا پوئی داس انداز که و تخبره که چه <تصفح> بالکل اقل و سرخوزی که اول و یا ایوحنم لو ای میگو یا حرف ندار ایوحا خیر فارة تنبیه او میگو وور ایو خبره نگذر متوجیش ای میگو نگذر متوجیش او ادخولو داخل شئے چرتا مساکنکم خفلو زینو تا خفلو زینو تا داخل شئے سو جر تپوس کی حلت سرے لایا فیمن نکم تاسو نچکی سلیمان و سلیمان علیہ السلام و جنودو لکرداغو ہاں نمبان باسق پیگ دی اولغی زیاده گئی نا نا وهم لا شروع او دیبان پوئیگی و اغی ته پته باندې اغی ته پته نشته رته وته نشتم ځکه په تاسو چک دا یو خياره واخا اغی له زین جه کمنن جوړو او دا معلومه شه د آیت نه چې د میګو دا عقیده رکه انبییاء علیه السلام اغی زیاته چا سره نفي او د غناونن اغی فاقدی زلمه د زیاتین اغی فاقد اوایا د یو باندې د دې بوټ دې د یو باندې سو میږي بګي سمر میږي جوړي اودې بیاوې نانا امبيالې مسالم ګناونه کوي موسی عليه السلام نه بہت بڑا ګنا kia تا استاپ دې خني ودا څنګه راتلو چې موسی عليه السلام یو لے ګنا کړو دا په خني باندې چه تر درلو was the megina lande ماګې د نه خده اغه يواهم لا يشورون اغه تبهفته نه زک نمره ګو د اقې او د خیال دي چې انبيیاء اغه ګونانه کوي اغه چا تر ديات نه ودم یې ګینه لاند نه علاوه کې نو په انبيیاء ری مثلا باندې د بدنامونو تراجات کتابونه اغه جوړه کړی الله واي او هم لا یشرون اذیب نه پوریږي اګور د مې کو ځان یې الوی تنظیم دی ښه او وقوالی کنی د مې ګو مشری ازه فاکبال تولاړي اګه پلاره باندیزی د تاسو غوړینې د درې سلور میږي بږي نو چې تاسو غوړینې غټي پکې مینا به مخ کی روانې نه ميري د کلارک ولا نور مخ هل رااله نو اته یو بل سره شوني یو ځې کی او درې نه ما سلام کلامو کې نیخ پلکار پزې دي نیخ پلکار پزې دي له بولال لاله لاره کې بولاړي امونځ موشي درس موشي درس په ختم شي ا بیا روانه نا او دریگ را او دریگ اما سلام کوا او زب مخبان در تعلیم در پکی منگ او بیا چې مگی سر اوڑی او سیز را اوڑی انسان د خپل طاقت مناسب شی پزن در پاسکو دی پند یا بارو او مگی در کچ نسیوا پزن دی تاسو گو یو قط ملخ و یا کلولی برا پا مخبکدی داسې د اخوی و پشا رای خلاکا گی پزن پس او چکر خپل کور لیره نزورنه باقیات د نن کې به نه هېدل نه کولې نبهه ته ولګینه ټوټی یې کیږي نبهه ټوټی دنه تلخ دا یو خيار مېګې اده انسان داونه د خپل کوشش کوي امیر تیمور چې کله حمله وکولې نو بار, بار بار ناکام کېده بار بار عملی حمله کوي ناکام کېده نه نو امیدش یو غر ته ورته چې غر فلانه ته یو تعالی و دغه په حال نهسته ځان سره سوچ فکر یوم هغه راغته اخیار شي نامهږي الټر یو غټره باغی خې جکې جبرند چې اوخه د او کتابه وو کې راپريو نه بیا وخه ته نه یو بیا وته نه یو بیا و ته نیمالم بیا برا پريو ته ولې غټه مینه و ده پوش داکر جوخ هو ډېر رایت رہیه ګن کئ بار بار کوشش کئ ادا کټوب رازې سفنه نه یو را پاسه دا وګه اچو به کوی شروعو کو اخر کو الله فتور کله او پتا یاب مطلب داده دا انسان علی نومی دکیگه ما بار بار خوش کوا استان گناه شو ما فیو غارتو بطیب شا او نیکو تروان شا اخیر الله بردال گناهون نپاکی او الله تا بسرخ روچ کمدن مخاموش <تصفح> زکر اللہ دیده که وی فتح بس ما نحیران شو فتح بس ما خندی دونکی شو زواحی کن فتح خندل زواحی کن خندی دونکی دا یا تبسم نه زه حق دیو بلکه قهاره دریک اس مخاندار تبسم دی دی چای سړیسو خوشاله شو و خو نه ښکارش لید تبسم وای منه تبسم وای لکه ډارې د چیندې کړې کنه دا خو نه روزي نغې تبسم وای زه جکمن نه دی خندادې سینې ته وای دا دنه چاله که څه ته خټکیږي خو نه باندې आवाज نه یې په دې خټکیږي دا څه ځان وولي دا وولي لید زه کوی او قه چې په شااب شو د قلبې مواه واې <تصفح> دغ د کاتهه وي اکثرهقیې کې جاه بیاځي نه <تصفح> دغ په کار کاه منره ز کوو تهمه د خیر فته بسمه خندې دون کېشه خندا کونکی کې پس یا فته بس م کېشه او ځکان من قول ها د نه دغ سلیمان السلامت دی تو ګورا وی میګټ او دی خبره ته وګور نو سلیمان علی السلام وتوی چې تا دومره خیانه مانه کو څو غوړل کنه وی تا نه څو غوړل مزه ما کو نه الله تا خیر دې پیغمبر وی خا نو هغه وتوی زدنی رزقي زیات کړه ما روزي زما دا دا رزق د خپل اندازې نه سیوا کا زما نه ته سیوا عمر اسلام سلامی السلام یې دا خو نشم کولای دا دن چکو نه ته ورسګوي خو زما په جن محتاج کنه دا څه کوي زما رزق زیات ک د کج نه چې الله کوم خلق کړی چې کم نیټه د مرګ الله مال مخلقه ده اغه نه وی دا خو نشم کولای قاله اوی سما سلامرب ب اررب زما او ځینې تو في کرا ک ما له ان ااشپه چې شکرو باسمما نمت تقلتي ستا داغنیمت انعم تا چې تاکه د علی یا ما بندې وله وال د یا عاممره پلاردمما بندې آمله او جا معلوکما سوحندې کو تر زوااه الله چې کم عمل تو الله تغییر از کیگی معنی هغه مختلف ترځه نيکمن ستوي جلل بخښالي او ادخلني داخلك ما برحمتك اپخ پر مهرباني سرا في عبادك الصالحين فبلغانا ان كانكي دعني تو ادخلني ما داخلك ما داخلك په فلاني د ترفل سرا يا په فلاني د برکت سرا نه نه لا نه ووي زهوا ته فاضله مخو متونو کوملو رحمت اک الله په خپله ما سره ما داخله کې په خپله بندګیانو کوې ته فقطقدت ویر یواغستا د مارغانانو سلیمانه ل السلام فقاله او سلیمانې سلاممالیا ما لره لا اورلهود دا چېې ونما ملا چررج امکانه منلغا ابییل که نهشته د اوځ نو نهما دغه ی به نه دی شته د نم نه که نه ځواب جوړه لو عذبنہ خامخاسه زوار کومه غته عذاب شديدن استه سخت او لو عذبنہ يا بهلال کوم دلرا اولياتي اني يا برودي متا به سلطان موبين د لشکارا سليمان عليه السلام نو فل فوج کوم د ناذري اخلي اذريغه استاد د دقیق خبر پېدا نو ما ملاتجرک پکندو مې دغه تعلیم دا بی. چه دا ملگرو ازیری با مشرق لی لانه نیشتوله ندر آقا لی بیمار دی چه تطل ری سو اجه شوی را تا پوست پکی خواه دانه جشار اتار دیدی دی جو گوری کسو کران غم خدا کران غم خدا نا تا پوست پکی وجبان دی نا ازیری واقستا ملاچر جب چکم دن اگه پکی نو فاما کس غیر بعیدین پس وقی تیر کل لغونده پس وقی تیر کل لغونده فقالا د چې لرا راغې نو ورته ورتوی خبر کنی وی ولی وی سلیمان علیہ السلام وی چاکو نو سزا بارکو میا بیلالو ما نا ایمان با دلیو گواری او کانم بیاو دلیو با دلیو گواری وی زباس ٹکشتا ماثر جوابشتا سلیمان علیہ السلام لرا غی او اوی ملاچر جک احاد توز خبر شما یا ما گیروا چولا بی ما دا اغزین علم توحد بهی چی تا گیرن را چولے پاقی ب تا تا پتنشتره وجهتو کارا غلم تا تا من صبعین ده صبا خارنا بین با یو یقین پا یو خبر یقینی سارا دغسی دا تانی زیت تلی ما دو میشتو ما دلی ماغذ اولیدو تا تا پتنشتره او دغسیو یو خست چلی علتکی وی دو کم زوری می پکی اولیدو لی اینی وجهتم راعتن بیشک ما اولیدو چیو تا ملكم بادشاهات كوب آغي بانده و اوتيت او ورکلش من كل شهين ده هار او نه آغيته وله هار آغيته پار عرش و نظيم يو تخلوه و یو کمزوري دا کمزوري چه خذ بادشاهات که و مالا قيم ويله ده چه پا خذ السوپان کم خلق و رعیت بانه خذ حکومت که نداللان ده خلق ده دا کمزور خلق ده ملاچال جه کوئی ده کمزورتیا یه هو دوه ما وجدهاقوم م منطغې وَقَوْمَهَا وقوممههاقوم داغې یزجددون نه چېسیدي کو عليه شین ورته مندون اللهواده لا نه ظم خاب بک دا چې غیرون ل را بالاو دا دو کارونه پېده له هم شطان او خستهک دشیطان اماله مال ددي پسدههم نومن کلودي عن السبیري دنی غلا نه الله خبر الله یزجددو یسیده کې نه کوې د الله الله ته غ الله ته یو خجل خ چې روباې پرټې زونه فيې سما ات پاسمن نه کې وال عرضې بند مع کې وي علهمو تاسو ما طولینون کوي تاسو الله الله دازته ال الله چې نشتهې بلغی بمداد کوون کې الله دغه الله دی رب العرش العظیم مالک دار شری سلمان علیہ السلام خیریشه په پلان زیاته لیوی او قال علیہ السلام سنن زرو زردی چې ګو وب گور منګه اصدقته چا ته رښتیا وایم ام كون تمینل کاذبین کتر درو جن نه از ګورم کنه تا ا څه اوذر پېشت ځان د خلاص کو کنه رشتیاري دغه چې استاد او شاګر نه د پښتنو کی تنوي سچالو یه دې پلان هوزرو فا دې معلومات کې تپوس پکې ګرځر او غوځره پیش که کنا ځان خللاته او کنا څو ځر ورته وي شري دانه چې ځخه را ته وځره ځه زکوې دې تاګورم اې زهب او شابه کتابي دا وخت زم ما از چې د دې نوای چ و الیه مغیتا ثم تولوا انهم بیا واپس دا غینه بیر ته شرا غینه فنزر ګور ام ما زه ير جور چې سو واپسی جواب درل در کې دې له او یو روشندان کولا او گرمه هغه آرام کو قیلیله کولا د گرمی خوبه کو دا غیر شدی شوده وه بعدې نه کړی ورن ځان پس ټول Tale کړی بندي او مل اچرجک ورغه او انته که جوخته وره د هغه پسینه کی خود اځکل په خپل د غر ابي غش لاسو لاسونه خط پروت نه جو hebat واغه چې جو زره دروازو ته منډې کړی چا پیرو کتل پنځانی وکته او سره پرتې ورن تلو د اسلی داسې باروکته له خو دا د دې چې نن کار دی دا بر ور چره مونږه چې نو نهسته نه اخته چې څنګه او کوته نه یو خپل کابینه چې کم نه هغه رغخته پارلیمنت رغخته هغه د خطاب کوي قالته وي دي یا ایها یا ایها الملئو ائدل انی بشکا راول شو د ما کتاب کریم یا خد قدرمن یا خد عزتو یا دیر خیست خط را غلی دی قدرمن دی نخیست را اینو شان دادی من سلیمان چه در طرف آسلیمان سلام دنی اینو بیشک داختو من سلیمان در طرف آسلیمان سلام ندی و اینو شان دادی یا بیشک آمزمون داغی دادی چې بسم الله الرحمن الرحیم شورو کوم دا د الله چې مهربان او ډیر مهربان دی د دې عزت نخره دا پکې لګې او صفکېری الله تعالی علیا چې سر کشیمه کوي مونږ ته او تونیرشه مسلمین ته بهدار خد کې دادي تاسو وګوره قات یاه الملو او دې دلې افتوني جواب الکه ما تا فی امره و دې راي زما کې ما کن تو نیمز و قاتیتن فیصله کون که امرند یو کار حتی تشدون تردی پرچه تاسو حزیر شای سمطلب مشورب دخپل ماموری نبغیرو یو کار نک مشورب آغی سرکی دا کار دا سری دا سنگ دا سنگ دا سنگ دا کل غای قالوی اغینا هنو منگا اولو قواتین خاون تاکت یو و اولو باسین شدیدین او خاون سخ جگل کم من تاوی نمون غستانټو لريو بس اردر اورزو تاکاسته ارششته خپل امر الیک اختیار ته درې ته بادشاہ ته من اختیار ته درکړی دی فنظوری پس ګور ما ذات مورین جسره عراق یې مونږ تا نو خزاوا او عقل پکې وو او خیار وو نو خبره کوي قال توید ان الملوکا بيشکه بادشاہه اذا دخلوا کلچ دا قنه شوي دي قرتن او خاريتہ ابسدوها ا اذا تخلو کاریش دا قلی شوی دی قریتم یوې خاریه تا پنید د جنگ پنید د جگړې ابسدوها نو خراب کړي د هغه خاریه وجالو او ګرزور دی اعزته اهلیه قدر مون خلق د هغه ازل لا قر دایو دا خبره وکيارم کله چې یو ملت پنید د جگړې یو قوم دغلی شویری نو هغه خراب شوی او رسوا شوی دی ذلیل شوی ده. نځمام داخال چې جګړه نه کوو نه نه چې په ورځپی نه نه او کذالک یفعلون او دکسکی خلکو دکسکی بچان و انی بهشکه نو سکو وی معلومات کو او رګه معلومات کو په دې معلومات کو چې ډالې ولېږي نو کړه ډالې واغستان دغه دنیا پر ستړې دې جمال بولور کو پریمیم زی اګه ډالې واغستان جه حق پر څوک دی زمون خیرخاري خبر به تسليم او و اني به شكا ذا مرسلتن لګون کې ما اليهم ديتابه هديته وداله سره فنحرتن غورم یا انتظار کو مونګه به م هرج ال پس جواب واپس راځي اغه استاد پس جواب باندې راځي فلما بزركلا جاء چراغ سليمان عليه السلام کا قال وي سلام ته په ډاله راوللي قال سرلمان سلام اتید دوونه نهوي آیا تااسما خوشحالهئ ب معن په اغم آبان وي په مع آطانانی الله او اوس اغ چې راړی د ما ته الله قیرره غوردي م ما داسنه آتهاکم چې درکي تاته سرلیمان ل اسلام الله خبر کوو چې دا کې دغې قسمام نزیود پله د غه وړي سرلیمان اسلام اډروکو خپل کوم دشائلیلارره د خوښتو د سرروډ کې کوي آتوبل داسو ځی د خښوې لهي. او کورسی چې کم نه نو لګوي او په داسې ډیر منځونه باندې اغلار چې کم نه دی سرو په خوختو باندې هغه په خکړه آ بلقیس نو کسان چې رااله هغه چې ته سو یا سغه خوختو له سرو راغست دي چې رااله هغه تماشه او هغه ملامت شي د دامن سوکړ سلیمان سلامتی خخا تاسو ما په توقو ډالو خوشاله وای او ګور هدیته چې د مال الله را کړی مال الله دومر مال الله دان سره سي وخت هم اول مخک بل انتم بلکه تاسو به هديه تکم پدالو خلبانې تفرهون خوشال کې زیسړ د ان سره وشه پدیناجي کې خوشال کې ارجع اليهم ورشه او زما ما خبر وته رسو دا سي ګټ خبر چې دمزبوطه وته کله کوي اوس اړهه واپس ته وته زم ما خبر بادشاہي طریقه سره ارجع اليهم واپسل الشغیتا فلنات یلنا خا مخا منګ بارا ولې تاسو ته داس له خر له حق ول له بیا چې مقابله او ابنی شي دغې مقابله بونه کړی شي دغې ول نو خلجان او خامخ او, خام خام او باسودی من را دغزینه ازلهن خعرون سوغرون ادي ول سو سر میندې ورڅو توه یا داس فوای بدر پسې رول چې مقابله به ونکړي او قالا کې ستاتوق کو دالو تنیناس دا تاسو کرا شي رکنه ادا دا خیر ده او داسمه کو که نه اخیر د ج دغه واخل دا واخلی نو خیر ده او موصویلليدي موخوا هغه وای چې خلک پرې اوشااله کې چې خپ کېږي مونګ نهي نهناای سره تر ټوپ ډالل د پاارم تن سر اوسلوکه د به اغه مسله کومه کم چپه نو صندت کول ده قاله اوی سرلیمان اسلام یا یو المله او اییدلی آیا و کوم کو یو په تاسو یا یاتیې را بړما تا به هر یا تینیر ما متا بهر شیها تاخ داگی شوبه متا رول قبل ان یا تو نی مسلمین ماکه دراولون متا چتابه دار شوبه داسی رول تا به دار بځای شوکی قال ای پریتون او یغه پال اوام من الجن پریاننا منوت دیو وایو انا ذاتیک ارابولن تا تا به دا تا قبل ان تقوم من مقامك دراتلو نا استاد اخفال زیتا تب اخفال زیتا لارا غلیم نیچه ما بتاتا تخرا بسو و اینی بیشکدو علیه پاگی بانیل قویم طاقت لرن کم امین امانت گرم قال اللذی او کا کاسو عندو جه عصر و علم من ال کتاب علم د کتاب انا زو آتی کارا بولم تا تا بیدا و تا قبل ان یرتد دیلیکا مخی دوا پسید تاته تا تورفکو دا نظرستا یعنی استرگی رفت دا استرگی پر رفت که با تا تا ما تخراولو وی دا وی دا دا سلیمان اسلام وزیرو اصف ابن برخیار او اغا تا اسم اعظم یادو نو خوچی اسم آزم جو نجو تخراولو نو پاقی اسوارو اشکال دا رازی چی دا سنگ اسم آزمو دا سلیمان اسلام تنو یادو او کډا کو وزیر اعظم شي د خپل کرامت په ثابت شي کنه او سلیمان اسلام سر سره معجزه د کرامت حیثیت په مخه د معجزه سي <تصفح> په دی واجبانه نشه کال پر د دیو جنا غره <تصفح> دا دی یا دا سليمان اسلام په خپلو د معجزه په تور سره بس تقراوا وس او یا جبريل امینو جوالته کې لاس کو جودل ته تحقیق ول مز علم من الكتاب نمراد داره چې سليمان السلام سره واه وا علم من الكتاب او جبريل امين په واخه باندې مقررو صفه خبره ده د دې وجه نه امام مرزا رحمت الله علیه هم دا نقل کړې په دا مخیرت کړي نه هغه وځه به تعتراولم فلم ما پسره کلرا او جبريل داغه تخ مستقرا اوله او فقاه کې داغه د سليمان السلام قال او سليمان السلام هاذا من فضل ربي دا فضل درب زماده دا زا من فضل ربي دا فضل دا رب زمان ده دا زمان خواه که دا یقی تخت چکم ده نی دا د اللہ فضل او فضل حلال مال فضل چکم ده نو حلال کاروبار